Bismillah alhamdulillah, wassalatu wassalamu wa rasulillah, sajizbillah wa kala rabukumu du'un ista dživlakum, kaža Allah dželšanuh, zolteme, ja ću vam se odazvati. Innaladine stekbiruna anibadati sajadu huluna džahenneme dahirin Oni koji se ovale, koji neđe od Allah da traže, ući će poniženu u djehennem. Allah voli da se od njega traže jer je sve njegovo. Allah to voli. Pa šta nas košta da tražimo od onoga koji će sigurno dati? Mi mislimo ima sad kad tražimo da lahko, kako ćemo direktno dobiti da da lapa preko ljudi ako tražiš posao reci ja radi daj mi posao pa će alat preko ljudi da posao kao što je ona jedan traži da lapa za posao pa mu došao čovjek u njegovu selo pita ga hoćeš li mama krađa je ona ga u Sloveniji sad radi znači on je tražio da lapa ali normalno preko ljudi to i ona je kad je donio njemu na pola noći poklon dvako je rekao hvala ona mi koji je tebe meni posao Znači, jer je ono da Allah traže, pa Allah preko ljudi to poslo. Pa ako tražiš i lijek, Allah će preko doktora ili travara, preko nekih koji se bave liječenjem, rukijom, tako dalje, nači se izlaz, znači se rješenje, lijek. Jer kad Allah hoće, onda će ljudi, preko ljudi to se desiti. E, jedno je Basri tako ogrtač ostavio ispred Abdesani, još osavdes, najvišće dan je njegov jaran, i vidio ogrtač prepozno da je Hasan Abbasri velik. On je ostavio da mu ovo čuva, mu ovo pokrastu. I on sao pa pričuva. Kad je on izašao, kaže, pa kome si ovo ostavio da čuva? Pa kaže, mi koji tebe posleću da da ti čuvaš. To je ono, kad tražiš vezu, traži preko Allaha vezu, l'anfisameleha, ona ne puca. I bil urvet il vuthka, najčvrša veza je Allahova veza. I to, kada Allah nešto hoće, onda i ljudi hoće. I ne nemoj vikat, ne da direktor, ne da mi poslovađa, ne da mi nego Allah ti ne da preko direktora. Allah ti nada preko komšeka, te Allah dađno da će dati preko direktora, preko poslovođa i komšinjim pa važno. Ne možeš te puno jadati na ljude i ne možeš i jadati ljudima. Jer kad se ljudima jadaš, mnogi viču: "Ah, vela havle, šta ti bi?" Zar se to i tebi desiti? Ko tio ti voleo, ko ti propo, on ko viče vela havla, a u dušinu drago je neke i tebi. Pa u nas ima ona izreka došo da do vela havle. Tako što se ljudima više jadaš, samo širiš svoju bol, svoj pad. Pa se ljudi radiju, to još više odrekod ne treba. Pa onda dupla patnja, jedno što patiš, drugo što sad ljudi znaju, pa što se veseli, što ti patiš. A nakon kad se lahu jadaš, neće niko znati, a pomoće ti Allah, bilo šta da je. E, pa jedan tako viko stalno u gradu pomozi care, ja se jedna srotnja, drugi viko pomozi Bože, ko malo nisi bilo dobro. I tako su oni odali, ko što ima uvijek popijac i oniha što nisu malo dobro, što nisu podvinklo ali od njih treba učiti. I preko njih Allah nešto šarje. Slušajte, kada nešto govori šta, preko njih Allah nama daje neke signale i šarete. Znači i budala kad priča, poslušaj možda nešto, ima koja, koja poruka i preko njegovog jezika nešto se poručuje. Pa je ovaj, sva ostalo sam govorio pomozi cara, a viku pomozi Bože. Dogovori caru više obome, zovneboga što je, viku pomozi cara, do ovnega okuća da mu datne, da više ne viće. I stavi mu uhljebune dukate i kaže, drži, nemo više I on nije bio glada, nije znao da su u uhljegu dukati. Kad je izašao napolja, a ovaj na ide što viku pomože. Bože, kada još kupiti jeb, njih se ma pošto dina, zadim za male pare. I on uzme, kad on vidi mu utra dukati. I je dan dva i opet pomoze care, pomoze care. I onda ga car ponov zvonuje, kaže što ide li vićiš, šta sam ti dao. Šta si mi dao? Pa kaj jehljep? Pa dobro, hljep. Pa šta je, za nic ništa više vidio, kada ja je prodao na ljep. Pa ja ti dao kada E kaj slušaj, kada ti Bog ne da, ne ti ni jadat. E to je ono, znači, ko traže od Allaha, Allah će sigurno dati.